Pazarló varázsló A Vasmegyei Tömördön van egy kastély. Álmok laknak benne. Minden kastélyban laknak álmok, néz rám Balog Zsuzsa keramikus, és a kastély boltíves konyhájában becsúsztatja a kapros túros lepényt a sütőbe. Ó, hol van még az a kapros túros lepény? Hol vannak a Szecessió világát idéző tálaid? a ginkóbilóba leveleibe rejtett titkos üzeneteid. Előbb azt az apró kislányt szeretném elmesélni, aki édesapja balogbálint Bálint erdészölében ül, az erdész meg a hátaslován, és együtt járják a pilisi erdőket. Így lett bolyongó, erdőjáró gyerek az erdész kislánya. Kioldhatatlanul beleszeret fűbe, fába, madárba, virágba, Onnan a magasból látja meg a gyors őzet, és lent botorkálva a hatalmas szarvasbogarat, és ezek mind csodalények. A mészégetők mágiája, a dőlőfák robaja, a facsemeték ültetése, a szénégetők boksájának melege a kislány számára, mind-mind meseszerű valóság. És később ott az erdőben tanul valami mást is, Ejtőernyős katonákat vág le a fákról az erdész, segít élőt és temet halottat. És nem tesz különbséget se zubbony, se bőrszín között. szintér akkor már a pilis, ahogy a háború hatszintérré tette a kislány látható és láthatatlan világát. Aztán sokára elhallgatnak a fegyverek, az idő pedig nem törődve semmivel, Ballag végtelen útján. A szelid erdész a mecsekbe kerül, és addigra összegyűjt annyi rossz pontot, hogy az erdőjáró okos nyolcadikos lányát száz kilométeres körzetben semmilyen iskolában nem veszik fel. Aztán, amire vágytam, végül sopromban erdészlettem lettem mégis. Mesélted egyszer, Zsuzsa, és akkor sok minden mást is elmeséltél. Mikulás nagyapádról beszéltél, aki állomásfőnök volt a magyar államvasutaknál. Isten áldotta, eszű feltaláló és ezermester. Megjárta Amerikát, ott volt az első óceán átrepülésnél. Ismeretlenek szorongatták a kezét. Ó, oh, monsieur, Mikulás, hát ön is itt. A találmányait ugyanis a hazain kívül átvette minden külföldi vasuttársaság, és ismerősei voltak szerte Európában a vasutasok mind de ő egyetlen dologra vágyott, repülőt akart tervezni. Te is vágyodva nézed az eget, a múltkor elmesélted egy játékodat. Szeretem a felhőket. Odafönt a kék boltozatot, még a repülőgépek húzta kondens is, bár sokáig dühöngtem miattuk, a korság miattuk jön belőlük. Hisz itt nem érezzük az elégett kerozin szagát, de az azért ott van, és ha nem is tudjuk, jön szépen belénk, felénk. Aztán egyszer, tudod, fordítottam a dühömön. Hiszen ott fönn a gépen emberek utaznak, gondoltam. És a 17-es ülésen is ül valaki. Na ő a kedvencem. Minden gép tizenhetedik utasa az én emberem. Jó időt kívánok neki és azt, hogy legyen derűs utazása. Hát így játszom, mulatom az időt. Amikor volt pénzem, nem utazhattam, most nincs, most sem utazom. Utazik helyettem ott fönn, a 17-es. Az erdés lány aztán Budapestre kerül. A postánál dolgozik a spedíción, este héttől reggel hétig. Onnan átszalad a hajnali lehelpiacra lángost enni. Leveleket szortíroz ír az éjszaka, hogy nappal szabad lehessen, és mehessen. Ha nem is ki a világba, de koncertre, képzőművész körbe, rajzolni, mintázni, művészfilmeket nézni, uszodába járni, múzeumokba. És elkerül Kende Judit keramikushoz, aki Kovács Margittal együtt a valahai legendás, jasik álmos művészeti szabadiskola legtehetségesebb tanítványa volt. Bécsben folytatta a tanulmányait. Ő Kende Judit lett, Balog Zsuzsa mestere. Ilyen csellengő lányok voltunk ott Judit néni körül néhányan. Elvarázsolt hely volt már az a budai ház is, ahol lakott. A háború után az elhurcolt családjából alig tért vissza valaki. Különös világ volt ott. Öreg hölgyek éltek a lakásban, Judit néni a kerámiáit az előszobában lévő kemencében égette ki, a műhelye a szobája volt. Nem csak a kerámiáról tanultam sokat tőle. Nekem kötelességem átadni mindent, amit tudok azoknak, akik erre a tudásra szomjasak, ezt mondta. Együtt vettünk bérletet a zeneakadémiára, és ő adta a kezembe a féltett művészeti albumait. Még most is vannak mázaim, amiket tőle kaptam. Gyönyörű kicsi papírtokban vannak. A üresek is már őrzöm mindegyiket. Tudod, olyan, amiben régen a kombinált port csomagolták a patikában. Így csomagoltuk gyerekkoromban mi is a téglaport. Dörgöltük a téglát, játszottunk. Van Brajgelnek egy gyermekjátékok című képe. Ott majd nézd meg, a jobb alsó sarokban is téglaport csinálnak a gyerekek. Így van az ember. Ős idők óta matatunk. Amikor férjeddel Fehér Lászlóval abba az irigylésre méltó, egyben őrült vállalkozásba belefogtatok, nevezetesen, hogy mindent föladva, a két kislányotokkal a pesti panelből tömördre, egy omlatak kastélyba költöztök, mind azt mondtuk, Hagyjatok menekülő utat. a kerámia műhelyt, a lakást, az autót, valamit. De nem. Mindent elnyelt az álmotok. A hatalmas park közepén álló valaha gyönyörű kastélyrendbehozása. Akkor még a műemlékvédők segítségével, így gondoltátok. Jártam ott, amikor odaköltöztetek. Felvizesedett termeiben, Rákosi pajtás és más vezérek képei, beomlott pincéjében a TS Rosdás traktorai, a park védett fái hónai gazban. Az 1890-ben épült Csernelkastélyba művésztelepet álmodtatok, közösséget szolgáló szépet sugalló teret, megtisztult ősparkot. A vasmegyei kastélyprogram keretében kerek száz évre erre szerződtetek a Magyar Állammal. Erről szólt minden tetőcserép, minden helyére rakott tégla, minden egyes zár és kilincs, amit a régi mintájára újra kovácsoltattatok. A tető, az emelet több szobája, konyha, pince, padlás megújult. A tömördi busz megállóra zsuzsa műhelyéből kerámia táblácska került, a gyerekek a faluból agyagozni jártak a kastéba. Az öreg Ferkó bácsi meg egyre csak mondta, hogy a szentek a gazban vannak. A szentek a gazban vannak. Nem hitted, amit mond, csak amikor megtaláltátok, és visszaállítottátok a helyükre a ledöntött gyönyörű középkori szobrokat. És igen, lettek haragosok is, mert nem engedted kivágni a kastély körül a sürgősen felparcellázott ősparkot. Nem értik az emberek, hogy nem a miénk, hanem a közösségé, a falué, az országé, mondtad akkor, Zsuzsa, és kimentél a sejen fenyőhöz. Ekkoriban kezdtél telentezoknikat kötni, meleg, csíkos, vidám mindenkinek jutott belőle. Azt mondtad, írsz is, aztán szépen begyújtottál a telerót papírokkal. Nézem a tálaidat a virágok, termések, levelek, rajtuk több, mint virág, termés vagy levél. Ha bele is teszek almát, szőlőt, süteményt, hamar ki szeretném venni, hogy lássam, mi van ott a mélyén. Vilma, akit Vilmoskának hívsz, az egyik legjobb barátnőd azt mondta, minden tálad, mint egy háromsoros hajikú. Tömör, tiszta, erős, titokzatos. Konkrét és elvont, mint a hold felhők mögött. Nemrég azt kérdezted tőlem, mi lennék, ha nem ember lennék. Azt mondtam, talán nyírfa. És te, Zsuzsa? Szitakötő válaszoltad gondolkodás nélkül. Nézem őket, és tudom, hogy rokonok vagyunk, repülünk. Tudod, nagyon szeretek élni, valójában lenni. És ebben a nagyonban annyi szép van. Szeretem a novemberi párákat, nekem mesélnek, és én állok rendelkezésre. Mert mindig van ideje az örömnek, a bánatban is ott repül egy pillangó, miközben én sírok. A szépséget, a ginkófa lángoló sárgáját, a juharfák bíborba máltott leveleit, a nárcisz törékenységét nem lehet utolérni. Mintha egy száguldó vonat után rohannék. Meg sem lehet közelíteni ezeket. Talán gyengén követni. A nagyobb tálaimban mindig van egy kis szándék, üzenet, ami talán odaér ahhoz, akinek szánom. Nagy sokára hallottam, a falu visszakövetelte a kastét, hogy majd eladják. Volt egy tárgyalás. Ez a tárgyalás és az utána következők a kastély romlását megállító, benne élő művészházas pár sorsát hosszú-hosszú évekre bizonytalanná tették. Váltakozó törvények, újraforgalmazott jogi paragrafusok. Az 1982-ben kötött száz évre szóló szerződést szépen megcsákjázták. A falu terve, hogy eladják a Csernel kastélyt, terv maradt de 32 év után három hónap határidővel zsuzsáéknak ki kellett költözniük. Egy hét telt el, már nem laktak ott, amikor egy csöndes napon a kastély homlokzatáról levált, leomlott a timpanon. Pedig a diszítőpárkányhoz, az oromzathoz a megépítése óta nem nyúlt senki embert is agyon volna.